Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om historiebruk och källkritik. Ja, vad är då historiebruk? Jo, historiebruk är hur vi använder oss av historien för olika typer av syften. Och det har vi gjort väldigt, väldigt länge. Och det finns väldigt många olika syften man faktiskt kan ha när man använder sig av historia. Det kanske allra vanligaste är det så kallade vetenskapliga historiebruket. Och det är då man försöker ta reda på vad som faktiskt hände. Och det är det som forskare och arkeologer pysslar med. Men historia till skillnad från andra vetenskapliga ämnen så handlar det inte alltid om det som är hundra procent säkert. När man gör exempelvis olika typer av vetenskapliga experiment så kan man faktiskt vara hundra säker på vad en viss reaktion kommer bli. Men när det gäller historia så måste man ju gå långt tillbaka i tiden. Vilket gör att man kanske inte alltid kan få en full bild av vad som egentligen har hänt. Utan det som historiker och arkeologer istället får pyssla med det är en sorts rimliga tolkningar. Vad vi är, alltså vad vi tror... Har hänt. Hur tror vi egentligen att det såg ut förr i tiden? Vad säger liksom de lämningar som vi har kvar? Och då kan man utgå ifrån olika typer av källor. Eh, och det kan vara liksom byggnader, det kan vara eh, fossiler, det kan vara gamla mynt och vaser, det kan vara skelettbitar. Det kan vara brev, det kan vara anteckningar eh, och nu på senare tid så har vi saker som film- och inspelningar av olika slag. Men ju närmare vi kommer idag, desto säkrare är det. Alltså det är väldigt svårt att sitta och förneka saker som andra världskriget, kalla kriget, kriget mot terrorismen. Det vet vi har hänt, det för att det finns otroligt mycket källor kring det. Men ju längre tillbaks man går i tiden, desto svårare är det. Men låt oss fortsätta med historiebruken. Eh, en annan typ av historiebruk är det som kallas för extensi extensiellt historiebruk. Och det används ofta för att förstärka en grupps identitet. Och det här används ju ofta av länder. Framförallt då nationalistiska och patriotiska länder som USA. Men också av länder som Nordkorea, Kina, eh, Ryssland. Och går man tillbaks bara lite grann i tiden så var det vanligt att även länder här i Europa använde sig av det. Tyskland, Frankrike, England, till och med Sverige. Vi har också det som kallas för moraliskt historiebruk. Och det är att man använder historien för att lyfta fram olika typer av orättvisor. Och framförallt så brukar man försöka få fram utsatta grupper som annars inte liksom, vad ska man säga, finns med i de traditionella historieböckerna. Som historien nästan liksom har glömt. Och det kan vara kvinnor, mörkhyade, senare, med mera. Det finns också det som kallas för ideologiskt historiebruk. Och det är att man använder historien för att förstärka en ideologi som man redan har. Och det här spelar ingen roll om man kollar på höger eller på vänstersidan. Utan alla sidor försöker använda historien för att få sig själv att framstå så bra som möjligt. Vi är också politiskt historiebruk, och det är att politiker och olika typer då av härskare de brukar an eller jämföra sig med andra typer av historiska personer. Eh, Framförallt eh, härskare, eh, men det kan även vara att länder jämför sig med andra länder eh, som tidigare har existerat, eller att man jämför beslut som man tar idag med beslut som man har behövt fatta tidigare. Och då kan det vara väldigt populärt att jämföra sig med kända historiska personligheter som Julius, Caesar, Napoleon, Hitler. Definitivt Hitler. Det finns också kommersiellt historiebruk. Och det är att man använder historien för att sälja olika typer av produkter. Och jag tog fram Vasa knäckebröd här som ett jättebra exempel. Där har man använt namnet Vasa och vår kärlek till Sverige som ni kan se i färgerna till att man ska köpa det här knäckebradet. Men det gäller allting, alltså från serietidningar till filmer, dataspel, kläder. Historier kan användas på många olika sätt. För att sälja dem. Men det finns också ett historiebruk som heter icke-bruk av historien. Och det är att man låter bli att ta upp vissa saker. Och oftast så ligger politiska eller ekonomiska motiv bakom det hela. Och det har jag att man kan antingen förneka någonting helt, eller så bara utelämna man det, man struntar i att upp det, som att det liksom inte är något riktigt. Men det var nog om historiebruken. När det kommer till källkritik, som också är väldigt viktigt när man studerar historia, så, och egentligen när man läser någonting överhuvudtaget, det behöver inte vara historia, det kan vara någonting som händer precis just idag. Så här, kan vi lita på det som har skrivits? Kan vi liksom vara säkra på det som står där? Kan vi vara säkra på det vi har? Kan vi vara säkra liksom när någon professor står och berättar, när vi ser på en film, när vi lyssnar på radio, när vi läser tidningen? Och som jag nämnde tidigare så handlar historia om kvalificerade och rimliga gissningar. Och det här gör att historia är ett sådant ämne som det går alltid att ifrågasätta. Händer det verkligen på det här sättet? Var det verkligen de faktorerna som utlöste den franska revolutionen? Var det... Det är verkligen så det hände när Julius Caesar blev knivhuggen i senaten. Det går att ifrågasätta. Och det är därför som källkritik är så otroligt riktigt just när det gäller historia. Och hur gör vi då när vi ska granska någonting? Hur gör vi exempelvis när vi ska, ska granska en text? Jo, jag har skrivit upp några punkter här som jag tycker är viktiga. För det första är det väldigt viktigt att ha koll på vem som har skrivit texten eller vem som har gjort filmen. Då kan man fråga sig först, är det en eller är det flera? Är det bara en person så är det lättare att vad ska man säga, undersöka det hela än om det är flera. Men om det är flera så kan det göra saken mer trovärdig. Eftersom då har de ju hjälp till. Och det kan finnas en eller flera trovärdiga personer i den gruppen. Men det behöver inte betyda det. Men det som man ska ställa sig och som är den viktigaste frågan. Är det en trovärdig person eller personer som har skrivit det här? Vad har de egentligen för utbildning? Vad har de för typ av kompetens i det här området? Men också, har de något politiskt motiv? Och ja, det måste man försöka ta reda på. Och det ska inte vara allt för svårt heller. I alla fall inte att ta reda på utbildningen. När det gäller politiskt motiv kan det vara lite svårare. Men det går även att ta reda på i de flesta fall. Sen kan man också fråga sig, vilka källor har då han eller hon använt sig av? Och det är väldigt viktigt. För det kan vara vem som helst som har skrivit en text och han kan ju ha använt jättekonstiga källor. Det vet ju inte du. Så du kan inte bara utgå från att han är en trovärdig person utan du måste även titta på den personens källor också. För att göra det alltså, eh, väldigt trovärdigt. Så kolla om även de källorna går att lita på. Så ta reda på vem som har skrivit den. Och ta reda på om det är en trovärdig person. har rätt utbildning, har något politiskt motiv. Varför skriver han egentligen den här texten? Och sen ta reda på vilka källor han eller hon har använt sig av. Går de källorna att lita på? Och ska man göra en extra analys på det hela för att vara enormt säker på den källa man använder? Då ska man egentligen också ta reda på, har han eller hon fått pengar till att göra den här internetsidan eller boken? Är det något företag som ligger bakom? Är det något politiskt parti som ligger bakom? Är det någon förening som ligger bakom? Vem är det som har finansierat det här? Kan det ligga liksom något politiskt eller ekonomiskt motiv bakom? Och i så fall, hur påverkar det källans trovärdighet? Jag menar, om jag skulle sitta och skriva Sveriges historia så kanske det inte är så trovärdigt om det är en, så, en, jag ska säga, en politiker som har blivit finansierad av ett visst politiskt parti som har skrivit det och det skulle ju definitivt inte vara trovärdigt om man typ undersöker eh, vi ska säga USAs inblandning i Sydamerika och sen har man blivit finansierad av de stora företagen som har varit verksamma där och som har tjänat på att man har exploaterat vissa länder när en källa är finansierad av ett visst företag så kan det påverka väldigt mycket beroende på vad den har skrivit om. Så om vi säger att jag skulle göra en. Jag har skrivit en bok om. Jag eh, vill säga ett företag. vi säger att jag har skrivit en bok om SCA. Om jag då är finansierad av SCA, är då jag, eller den boken som jag har skrivit, en trovärdig källa? Det kan ju vara så att jag behöver tvungen att justera vissa saker för att få den här finansieringen av SEA. Det vet ju inte ni. Men är man det så gör det källan mindre trovärdig i alla fall. Men oftast behöver man inte undersöka sånt. Det viktiga som ni ska tänka på är att undersöka vem har skrivit den här. Har den här personen rätt utbildning eller kompetens för att skriva det här? Och kan det ligga eventuellt något politiskt eller ekonomiskt motiv bakom? Det är det viktiga. Så, jag hoppas att ni har lärt er någonting och att ni tyckte den här föreläsningen var bra. Ha det bra så länge, nu. Hej!